Hej alla vi där ute och välkomna till podden Bra i Borås En podd i samarbete med Puls FM, Där vi varje vecka pratar med en boråsare som är extra bra på något Eller gör någonting annorlunda Jag som intervjuar heter Mikkelina Olaåsson Och den här veckan har jag ultralöparen Linus Viren på besök Välkommen! Tackar jag, tackar Stämmer det när jag säger ultralöparen? Ja, men till viss del i alla fall. Jag springer ju många långa lopp, men eh, gillar även att springa kortare lopp. Men eh, det har väl blivit det mer och mer att eh, en det som säger ultralöparen, så vi får väl ta det. Vad innebär att vara en ultralöpare? Ja, det är att man springer lopp som är längre än ett maraton, så eh, drygt 42 kilometer och längre liksom. Att, eh, ja, långa lopp, det tycker jag är lite halvgaligt, men det eh, finns en skärm i det också. Så det kan ju vara ja, en del lopp och upp mot... Eh, Ja, 9 mil och 10 mil och hundra kilometer är det längsta jag har kört än så länge. Ja, jag tänkte att vi skulle börja med lite snabb snabbfrågor så att de som lyssnar får lära känna dig lite mer i alla fall. Ja, och vi börjar med hur gammal är du? 25! För att tänka, förra veckan fyllde jag 25 här. Så, ja. Grattis efterskott! Tack! Ja, tack ja. Och vart är du uppvuxen i Boråsområdet? Eh, uppvuxen först Byttorp eh, första åren. Sen flyttade vi till Hästra då. Eh, så där bodde jag så här med familjen. Eh, och så. Nu är det villastånd som gäller. Och eh, hur ser din familjekonstellation ut? Det är mamma och pappa som eh, ja, är med och precis har inga syskon. Nej, så du är ensam barn? Precis. Hur känns det att vara det? Det är det, det jag liksom har varit van om man säger så. Så det, det är svårt att liksom jämföra med något annat om man säger så. Men det, det har varit en, haft en bra uppväxt. så. Har jag har många goa, flera kusiner med som varit lite som syskon också. Så. Jobbar du någonting eller handlar allting om löpning? Nej, det, det är inte bara löpning. Det det har rätt mycket annat på agendan också då. Jag eh, jobbar som tennistränare i Sandareds tennisklubb. Jag har gjort i, ja tiden går snabbt där alltså, snart eh, sex år. Eh, så nu jobbar jag halvtid där för jag pluggar också event management i Varberg då. Ja. Så det är ju heltidsstudie där också så det blir lite, lite pendling dit. Ja det förstår jag. Men så du har ingen sån här 9-5 jobb som en vanlig svensson då? Nej, inte riktigt så, inrutat är det väl inte Utan jag tycker det är skönt att ha lite mixat Men tennisjobbet är ju mer På banan är du eftermiddag kväll Men sen är det ju även administrativa bitar Och så, så då blir det ju från Kanske fem i dagarna också Så du löper inte bara du och spelar tennis med då? Mm, spelas mycket liksom som junior Nu, nu spelar jag inte lika mycket själv Utan det är mer tränarbiten Så det går lite perioder med det egna spelandet Men det är en rolig sport Och kul att få träna andra har du någon favoritserie? Oh, serie är jag dålig på. Alltså. Det, är, det är väl det när man har en hel del annat. Så det är väl något man har prioriterat bort nästan. Eller film och serier är inte min starka sida. Kan inte säga. Så du tittar inte på tv så mycket då? Ja, det är del tv och genom datorn liksom, absolut. Men inte, inte så mycket film och serier. Det är väl, ja, får komma igång med det. Där skiljer vi oss rätt mycket. Ja. Jag löper ingenting. Pre Prison Break får vi väl köra. Den är, den är skitbra. Det är en jag har kollat en del på i alla fall. Så den, den kanske håller. Jag älskar Prison Break. Ja, Riktigt bra, bra så serie. Jag jag rätt och, ja. Har du något favoritresemål? Eh, ja, men jag gillar att resa. Det är ju jag gillar, eh, Frankrike, franska rivieran. där, har varit en del vid Antibes och eh, eh, niss. Sen även Spanien, fint. Så Ja men jag får nog säga franska riveran ändå Jag har aldrig varit där faktiskt nej, det, Är det värt att åka? Det tycker jag verkligen det, Ja men det fint och Ett, ett trevligt land Liksom ett gott språk med på någon vis franskan tycker jag Kan och, du franska? Nej det, det, det var kul att kunna det med Det var högstadiet i franskan men den, den hackade jag fram den, den håller tyvärr inte Ja men du kan ändå läsa menyer och antagligen Ja men lite så Det är mm. god mat så Ja hur ser en perfekt helg ut? Perfekt helg? Det kan vara en god fredagkväll först och liksom gärna tacos. Det är väl inte fel. Med kompisar eller med familjen. Gått liksom summera veckan på något vis och känna lite fredagskänsla. Skavlan på tv kanske. Ja. Få spåret, det funkar väl också. Men sen lördagen, det kan ju vara en, ett, kanske en tävling. Ofta är det på lördagar när man springer ett lopp. Det, det är inte fel. Eller något, ett par goa pass. Så att man får passa på om man är ledig liksom och, och träna. Eller, eller springa ett lopp då och åka iväg någonstans där. och alltid lite extra att tävla. Och sen ja, gärna träffa kompisar på lördagskvällen. Gör någon skoj. T Tävlar du varje helg nästan? Nej, nu har det inte varit än. I år har inte varit så jätte, många tävlingar. då har tyvärr varit lite skadade också. Men... Förra året var det ju runt den här perioden var det ju många helger så. Så det blir förhoppningsvis mycket framåt här. nu. Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite här om att springa och löpa. Mm. Jag är ju inte så bra på det. Jag försöker, jag har ett mål att jag ska klara milen i år. Ja, mm. perfekt. Jag har sprungit en gång än så länge. Ja, du kan ju ta kretsloppet eller något sånt där, det är ju några månader kvar. Ja, det, men det är ju det, <laughs> det är ju, faktiskt. Det finns ju tid. Men tävlar du bara i Sverige eller utomlands också? Ja, det var Sverige än så länge Jag eh, hade en plan på att springa faktiskt i Italien här i april då. ett långt sånt där 100 km lopp där men eh, så bälte skadade höften en inflammations så så fick ställa in det loppet tyvärr så, eh, de internationella loppen har vi fått vänta lite men hoppas väl att eh, det kan bli något här framöver att komma igång med också. Hur känns det med skadan nu då? Är det bättre? Ja, det är bättre. Jag tävlar i förra helgen så var det var skönt liksom att få, äntligen få, få springa ett lopp igen där i Trail. Och, eh, det är bättre i alla fall. Det har varit lite behandlingar, men det är inte helt eh, bra så. Men eh, hoppas att jag ska släppa nu framåt. Ja, nu när det är så varmt ute, är det svårare att springa när det är varmt eller är det bara skönt? Jag tycker det är rätt gott liksom. Man har ju harvat på här hela vintern innan en otroligt lång vinter i år ju med den här kylan och allting. Så det är ju inspirerande att komma ut i värmen och solen. Liksom. Så klart det är lite kanske tuffare men jag, jag tycker det är ändå skönt. Uh, kanske känns lite extra hårt men man får pressa på. Vilken terräng är bäst att springa i? Jag tänker skog eller asfalt? Ja, precis. Jag gillar att blanda. Det liksom blir rätt så mycket asfalt men sen... Har vi ju här i Borås har vi verkligen fina skogsområden och, och terräng i liksom då eh, som är ett väldigt fint naturreservat. Vi, och Kype, kör en hel del vid som är hyfsat nära från mitt. Det äh, finns ju kransmåsten med så det, det är ju sk lite skonsammare att springa i lite terräng och stigar och det blir lite mer varierat. Så. Sen klart när man vill ha lite mer fart så då, då är det ju bra att kunna köra asfalt då, även på löparbana som Ryavallen. Det inte fel. Jag har haft problem nu. Då. Jag har ju försökt att jag ska gå ut och springa. Mm. Så går jag ju då upp till Chippe Men så tittar jag så mycket på skogen. Och lyssnar på lite fågelkvitter. Så det blir inget springet. Liksom. Ja, ja, ja. Du tar in det på ja. bra sätt. Ja. <laughs> jag kanske ska springa på asfalten. då <laughs> Exakt, du får ta en så här löpande. Isolera dig med någon vägg. <laughs> Nej men precis. Det är väl... Du får väl... Det är ändå bra liksom att man kan uppskatta naturen där och gilla det. Man får väl varva och springa och några intervaller kanske. Eller ja. springa 400 meter och sen... Gå lite. Går lite. Det är ju en bra start om ja. man ska komma igång med löpningen. Att variera så att man inte går ut för hårt. För då kan det ju gärna bli att, ja, att man tröttnar eller blir för tufft nästan. Ja. Att nej, efter det här ska jag orka det här nu framåt. Liksom, utan börja med att varva lite promenad och löpning och så. Mm. Kanske ska ta mig ut idag? Mm, det är se. perfekt vädret att köra Har du någon speciell tävling som du kände var extra kul att vara med mm, ja det finns väl flera så. Det, men det var ju roligt i höstas när jag sprang, eller var lite över förväntan då, på då sex timmars där i, runt Byttoppsjön som var i, början var det? Början av november som gick väldigt över förväntan. Det var inte så helt hundra några veckor innan när man skulle springa eller inte heller. Det har inte laddat så mycket för det men det flöt ju på väldigt bra när man springer där runt i sex timmar. Då. Men den är inte så stor uh, sjön? Men... Nej, det blir några varv. Så den är ju runt eh, två kilometer uh -huh. runt där. Och sen att Det var lite extra för jag är uppväxt byggt upp hästar där som man har ju hållit till där mycket när vi hade idrott i skolan på mellanstadiet och med fotbollsträning och sånt där, så hade vi fys där. Så man kan ju den bra sen. Långt tillbaka och, och loppet då eh, blev Vanjö då så var det tydligen, visade sig sen efter då, att det var den tredje bästa distansen som någon sprungit under i världen då 2017. Blir det? Ja, 2017. Mm. Så, så blev det blev världstreja med den så det, det var ju såklart kändes häftigt. Ja det förstår jag. Att det blev så pass, eh, visste vi att det var bra men att det skulle vara så pass eh, riktigt bra det, det var skönt. Sen, ja, men sen SM, 10 000 meter i augusti förra året Det var kul att vara med och möta sig med den bästa eliten Även på, lite, på en sån distans Ja, under sm så sprang du ju här 10 mil då mm, ja, Kom ju ja, tvåa Precis, i, där i borås här i juli då mm, Hur, På vilken tid sprang du? Sprang väl på, blir det 7 timmar och 47 minuter var det väl tror jag Det är långt, eller länge Ja, ja det, är, det är länge, hålla på dig som en arbetsdag Hur man orkar man det? Ja, det, nej, det undrar nästan jag med där efter 6-7 mil. För jag var riktigt, <laughs> riktigt trött där. Jag var helt insett på att bryta loppet under den. hade en svacka där. Men eh, lyckades komma tillbaka. Det gäller ju få i sig bra med energi och gels och, och sportryck och sådär. Så att man, eh, ja, man hittar liksom farten. Det gäller ju att liksom, det är mer måla mala på. Hitta ett bra grundtempo som man kan gå ut på. Uh, sen får man ju dela upp loppet. Som där var det ju en 5 bana vi sprang då. Kanske inte den roligaste banan från Erikslund. Och sen Almenäsvägen. Det tycker ju många är det värsta på kretsloppet. När man får springa den biten där. Men uh, ja. Dela upp det liksom, kanske 5-kilometer i taget Sen för jag ta lite, lite energi. Sportryck och sådär. Så. Där. så och det, jag kom tillbaka då i slutet av loppet och, liksom och hitta krafter. Så det, det var ju häftigt såklart att ta ett SM-silver, min första SM-medalj, och sen på hemmaplan. På hemmaplan Men, ja, det, var, det kändes ju stort såklart. Och det var ju lite, en, lite av ett mål som liksom redan tidigt inför säsongen var det, det loppet jag tänkte att ja, det vill jag köra på och hoppas kunna göra det bra. Och han som vann, vad sprang han på då? Ja, han var ju rätt långt före mig i mål. Det. Då, en, var det 7-16? Nästan så han... Det, det tog ju hårt klart när jag tappade, jag fick ju gå promenera ett halvt varje till och med för, eh, där då efter 6-7 mil någonting. Och han, eh, han har ju vunnit SM-guld tidigare också och hade ju en bra rutin på det. För mig var det ju det första sådant där 100-kilometerslopp så det, det krävs ju egentligen några för att veta hur man ja. ska lägga upp det. Han var väl lite smartare, jag ledde ju loppet då fram till 6 mil och tryckte ju på nästan för hårt i onödan kanske då. Jag kunde ju bara gå med här istället för ja. att springa förbi han. När jag visste att han var riktigt stark med André Rangelin där. Så han, han vann där, ju rätt klart. Men ja, det var gott att bli två med. Ja, det förstår jag. Hur laddar man upp inför ett sånt här jättelångt lopp? Mm. Vad gör man dagen innan eller timmarna innan? Ja, det, vi börjar ju det tid på morgonen. Och ofta de här ultraloppen är ju rätt tid som det tar sina timmar ja. med. Man ska ju komma i mål någon gång med. Men, nej, men det är väl att finnas en bra frukost och så. Ta gärna lite havregrynsgröt och kaffe, lite apelsin och lite frukt så, vitaminer där. Och, och, och, och, och Lite granola på det med. men sen Annars är det väl liksom dagarna innan mer som man kan göra lite kanske då. Jag gör ju inte jättemycket så, men man äter väl äter lite extra mycket kanske då som man har laddat upp. Och, sen får man ju ta det hyfsat lugnt veckan innan eller dagarna innan, inte springa för mycket så att man har lite krut i benen. Men under tidens lopp då, har man en liten väska med sig så att mm. man kan dricka och äta under tiden? Ja, nej, men det är ju bland det viktigaste. Det är så många delar i ett ultralopp som ska funka. Det är inte bara springa, springa liksom en mil. Då, då, kan man, då är det bara full gas att köra på. Men när det är sånt här då ska det funka att man ska få i sig energi och kroppen ska kunna ta emot det och magen ska hålla det. Liksom, så det gäller ju att få i sig sportryck med jämna mellanrum, gärna, eller kör jag i alla fall. Och eh, sådana här gels, energigels där. Och eh, sen blir det att man tar kanske efterhand godis och det rena <laughs> de är ju med så Det kan ju vara kort, men man är inte så jättesugen på det efterhand heller. Men det gäller ju att försöka få i sig en del, kanske efter mer mataktig, typ mackor och sånt där med men det är svårt att äta för mycket där med ja. så, men det ju saltgurka, det är väl lite vad som passar just den själv också Men det tar man i språnget då liksom? Ja, nästan så, precis ja. det är väl några gånger man stannar till lite i alla fall, pustar ut lite och tar men ibland, det mesta det säger att man mer försöker får det i farten som man kan men när man väl har en rytm med att man kan köra på det här. Vad händer om man blir jätte, man måste gå på tå Jo, oh, det, det är sådana långa lopp så är det ju rätt så vanligt så. Så det, det finns ju, det kanske det finns någon toa vid varvning eller så får man ju ta i skogen. I löpet. Ja, vid löpet. <laughs> alltså. Det gör ju de en del som kör som är effektiva eller man får ta vid kanten där någonstans. Så det, ja. <laughs> det, mm, ja det är tuffa lopp. Ja, uh, ja. Du kom ju då tvåa, men sen så lämnade du IME nu nyligen. Ja, precis. Va, vilka gick du till då? Jag går till Hälle IF som är hemma i Ljungkile, Uddevalla. Då, så de blev nu här för några månader sedan då, klart med där. som ja en stark löparförening, ja, fridrott, men de har många duktiga löpare där. verkligen och, Så det känns spännande och inspirerande att vara en del av dem. Men vad erbjuder de då som inte Yme gjorde? Mm, ja, det var väl ja, dels var det liksom att de har många. De har ju liksom Mustafa mer med en del liksom, ja, landslagslöpare av klass och även i ultralöp. Nu har de en bra erfarenhet med flera löpare som de har stöttat. Och, så det var ju liksom en viss stöttning med att man får åka med, på tävlingar och, och, och resor och sådär och läge. Lite som klubben stöttar lite mer nu när ändå försöker göra en satsning här. Så Fanns det fler möjligheter än vad med kunde erbjuda. Eh, sen annars är det ju klart det är kul att tävla för en Boråsklubb. Och vi har varit med i i flera år. Men eh, då kändes det bra. De visade intresse heller. Och det var liksom lite tydlighet med vad som gällde. Och ja, de, de verkar intresserade av det. Så, eh, så det, det känns väldigt liksom spännande. Att de, som sagt, då, det finns ju möjlighet. Nu har det inte blivit den, Men det finns ju möjlighet att vara med i träningsgrupp där med. Med flera andra apps så även liksom kortare lopp också. Som jag försöker, kommer försöka göra. Som milopp och halvmarathon. Mm. Så har du varit och tränat med dem än? Eller tränar du med sig själv? Ja, jag tränar med själv så det är inte blivit än. Sen är det lite det ska funka med studier och jobbet och allt med. Så det är lite lite inte, ofta intensivt på veckan med. Så då får man nästan ta träningen när man väl har, har tiden. Och, och försöka vara effektiv. Så, men det hoppas jag såklart framöver att det kunna vara med och köra med dem en del men jag annars tränar jag mest själv och det, jag har inte varit med och tränat med dem än så då gäller det att försöka alltid disciplin och tycker väl det funkar rätt bra ändå att köra själv. Du har ju en ny tränare nu då eller hur? Ah, ja jag har ingen tränare riktigt jag kör mest på egen hand sen ah. så finns det möjlighet och som, det finns eller Ulf Friberg som är med och tränare i Halle då, som även tränare för Anneli Johansson som är från Borås men kör i Halle och som tränar den löpgruppen då. Det finns ju möjlighet och säkert att få han som coach där mer. Men de senaste åren och ju även nu kör jag ju mer på egen hand. Jag har ingen tränare. Utan lägger upp det mer. Då som jag tror och hoppas att det ska kunna funka. Tror du det hade, hade varit bra att ha en tränare som lägger upp träningspassen åt dig? Ja, till jag hade ju tränare för några år sedan då när vi var i Ymer. var en löpgrupp där. Och det det är klart det finns flera fördelar med det Sen så Som sagt lite nu när jag har en del annat med Som ska som klaffa med Det att inte se intensiva veckor Med plugget och jobb med så, så kan det vara ibland svårt att anpassa För mycket till Kanske till en hel grupp eller till, till Då får man ta lite det som Man tror kan funka just då Men, Och sen tycker jag det är kul eller Löpning på något vis för mig är ju liksom Lite friheten med Att man kanske väljer lite Man kan ut och det köra lite det man känner för vissa dagar. Så jag tycker det är rätt gott ändå. Sen kan man ju få mycket läsa på liksom på nätet och liksom sidor och allting där och få tips. Men vi får väl se. Det kanske blir att man får en tränare här sen också. Jag försöker ju sen såklart ha tips också av flera olika liksom som, man, som man känner som, som kan det här bra och som har varit duktiga själva. Liksom, som har lite mentorer där och suga in lite, köker plocka det som jag ja, som känns som det bästa från dem. Det här med att du har en ny klubb då. få sponsra klubbar så här med bra skor och sånt. Har jag alltid undrat. <laughs> ja, det kan vara olika, men inte just med skor eller väl inte, men det är väl att man har kanske något annat. jag har lite samarbete eller med som stöttar mig där som här i Borås då, de, med skor och så. så då... hur många par skor har du? <laughs> ja, det står nog där vid hallen. Uh, ja, det är rätt, rätt många. Jag borde väl få väl göra en liten rensning här nu. För det är väl många. De slisar snabbt och sen kan man springa så långt med. Så det, det är rätt så många uh, som man kör med. Har du något sådana här par skor som känner att de här de kommer att gå de är extra bra när jag springer? Alltså det är vinnarskorna. Mm. Ja, jag springer mycket. De heter väl Sos och det som jag sp springer många lopp med i alla fall lite längre. Nu när jag spang det här trail-loppet så har jag som skrattar av som med oh, hur fan? ska jag köra i de skorna liksom med sånt tufft och ku ja, kuperat lopp som var så pass trixigt då, för de är ju lite mer egentligen mot lite lättare terräng och asfalt. Och det är klart det var kanske inte det smartaste valet i det loppet för det var, det var lite Bobambi-Palis på, på slutet <laughs> för några fina vurpor. Men annars så är, har de skorna som förra året var det i dem mycket Sen klart när jag springer på bana eller kanske snabbare asfaltslopp på mil, milen då kör jag gärna ett par lite ännu lättare skor då som man kan få upp farten. Mm. Jag tänkte vi skulle snacka lite om VM. Ja. Mm. För jag läste någonstans att du eventuellt siktade på att få springa 100 km där i höst. Ja, precis, det är VM i 100 km där som det har varit. Tänkte väl att det hade varit en dröm så klart att kunna nå, nå dit. Det blev väl mer möjligt efter det sex timmars i just då som jag kände att vi liksom fick upp ögonen för att kunna kanske kvalificera sig. Men Till VM så hade jag kontakt med den dåvarande landslagsleden som var väldigt positiv då också till, till det och lät, ja, att den, det kanske skulle kunna räcka med det, det loppet nästan lät det som då men sen så har de också bytt ledare och den nya tycker väl att då behöver springa springa mer mer 100 km lopp här eh, eh, liksom och springa runt sju timmar och det är ju en rätt så rejäl bit eh, ner. Sen klart gäller det ju att komma ner i det i vilket fall men än vad jag har gjort. och Sen är det det, det finns inte så många av de här loppen heller tyvärr då. Nej det, det var det jag tänkte på. Hur ska ja, man kunna få skrapa ihop de här loppen då? Nej precis så det är ju det. Nu var det ju förhoppningen med Italien där men den sprack ju lite där nu då som jag var skadad med sig. Ja, det, det är väl inte jättetroligt såklart. Det blir tufft alltså att nå, nå VM verkligen. Det, det blir väl en bonus om man nu skulle göra det. Det är blir väl loppet SM i Helsingborg där i juli då, som, som är 100 km SM-veckan där. Det kommer jag ju springa och försöka göra det så bra som möjligt, men så får vi se. Men det, det blir tufft att nå VM. Men så om det går bra i det här hundra då i Helsingborg, mm. finns det en chans att du kanske får vara med i truppen då? I ja, men då ska jag göra en riktigt bra tid förmodligen ja. då liksom komma, är det väl då. det blir nog tufft att hinna med något mer lopp här innan då som de också sliter så att man behöver lite återhämtningstid emellan de här då. Så då. Det är lite andra lopp på gång här också framåt andra. Så vi får väl se, men gör ett försök, absolut. Så det är den här nya tränaren då som bestämmer vem som får vara med. Ja, han som är landslagsledare för ultra landslaget eller så, han tar ju ut truppen och några är redan uttagna, några riktigt starka där som har gjort fina resultat. Sen är det väl två, tre platser kvar så vi får se om de släpper lite på, på gränsen eller hur det blir. Men eh, ja, det har ju varit riktigt häftigt, absolut, men det är klart det finns ju fler mästerskap sen, eh, längre fram också som, och, och kämpa för. Är det blandat då i den här truppen? Tjejer och killar? Mm. Eller? Ja det är det ju. Det är ju ett damlag och ett här lag som är som att man tävlar även i lag, en lagtävling då. Så det är väl nog runt 5-6 platser de har om någon vill fylla hela truppen. Så, så där är det. Men, uh. Om man skulle vilja springa då VM. Måste man vara i en sån här trupp eller kan man kuppa hela tävlingen och springa själv? <laughs> Nej VM då, är det, då måste man väl vara uttagen där. Man måste mm. det. Ja, precis. Det finns ingen möjlighet att man kan bara kupa in sig på ett sådant Ja, det, Jag tror det. Jag får det kolla på det. Jag har tänkt på det. men det, Nej, det jag tror jag man måste ha uttagen där. Det, vissa har det klart SM-loppen. Då kan man ju vara med kanske. Bara, alltså, alla får ju, oavsett nivå, så kan man ju vara med och spinga där ofta. Men när det är väl är ett sånt världsmästerskap så ska det vara lite. Då ska det vara lite regler, ja. ja det, det tycker jag. Det hade varit kul annars om man kunde ja. bara trycka in sig där på en liten startplats. Precis, lägga in sig där på en tionde plats. Ja, det hade varit kul. Mm, ja, mm. <laughs> det. Tack, ja. Men om, hur ska man tänka ifall man vill börja löpa då, som jag? Mm. Jag som inte kan springa alls, mer än till bussen ungefär. Ja, precis. Ja, det... Det vet jag hur det funkar med. Man får rusa där. Det är ju ett bra fartpass kan det vara till bussen. Ja. Men, eh, nej, men det är väl liksom börja någon gång i veckan så. Ja, som vi, som sa lite att man eh, kommer väl. Det gäller ju att bestämma sig på något vis. Och hitta den här disciplinen. Det är klart det, det kommer ju vara motigt i början. Men förhoppningsvis att man sedan upp. Hittar den ändå glädjen och den kicken som, som träning och löpning ger. Eh, det är väldigt härligt faktiskt. Och, och framförallt efteråt när man väl har kört sina pass. Ja men alla pratar om den här kicken och mm. jag var ute en gång nu mm. för några veckor sedan. Och jag fick ingen kick alls. Nej. Det var ja. mesta det jag ville lägga mig och sova efteråt. Mm. Gjorde jag någonting fel då? Ja nej, men det är, det är klart i början med det tar det väl lite innan man kommer in i det. Det, det är väl mer att ja, man, man känner man. att eh, det, liksom det är ofta är en god känsla efteråt när man väl har kört. Men det kanske blir att du kör lite för tufft och att det blev lite värmottigt. Det första, eller att man varvar promenad och jogging, löpning lite grann. där tar några kilometer i taget eller 500 meter liksom. Så man väl kommer in i det. För då är det ju ofta, det är ju en smidig träningsform då. Att man bara, det krävs ju inte så mycket, det är bara att på sig i skorna egentligen. Och, och kanske ge sig ut från där man bor. Och sådär. Mm. Vad tror du om man tänker att det är någon som jagar en? Jag tror du är en bra tanke? <laughs> ja och kanske när man ska springa riktigt fort och slida på kan man ju kanske se en annars en, ett lopp eller någon konkurrent där som, som är precis framför en som man ska ta rygg eller en som då är, är efter och jagar mm. men sen kan det vara liksom, som du säger med naturen liksom, det, det är ju gott att komma ut och precis ta in naturen lite och springa och nu när det är såna fina dagar med liksom, det är ju perfekt det är ju ja jag, man, för mig är det ju är så pass vanligt som det är med Det är ju nästan lite som att borsta tänderna. Att man vill ha sina träningspassor. Det är det alltså. alltså. Så, det, ja, det, så, så det är ju... Ja, man vill gärna träna i stort sett varje dag. Men tränar du varje dag? Eller vilar du också? Jag försöker köra något i stort sett varje dag. Ja. Ibland, det är klart att det blir någon vilodag eller om det är för tävling eller om man har varit skadad eller så. Men annars så sen blir det olika... Längd på passen och olika hårdhet och sådär. Men jag ja, tycker man må bra av det. Liksom. och att eh, Man är ju som sagt rätt vana när man har varit igång i många år. och är van att träna så vill man gärna. Det är kanske något. bara att man ska få in det i rutinen. Ja så men blir det, det lite så. Så. Kanske man får den här kikken också. Precis, man får nog ta, ge det en tid. Liksom, ha lite tålamod sen så, att man väl är, så kan det nog vara. Det tar ju några pass innan man väl kan hitta den här rytmen och uppskatta det. Mm. Det kommer ju vara lite tufft i början. Men att man försöker bita i där. Så finns det ju, går det ju bra att variera som sagt. Lite asfalt och lite skog och sådär. Till sist då, har du, Kan du ge tre tips för att bli en bra löpare? Mm. Precis. Det, det är så... Ja, det krävs ju en viss alltså, disciplin där att man, löpning, det är ju ändå en sport och det, det kommer ju kännas eller så, det är ju tufft på, på ett visat så man måste ju göra de här hårda passen om man vill utvecklas och, så det är ju på något vis att kunna gilla det ändå att man, att bli trött och kunna pressa sig, ha den, den instinkten och, och viljan för det och eh, sedan att man försöker köra eh, intervallpass kan vi se generellt kanske en del motionärer så att man det blir gärna att man springer på i sitt tempo kanske om man har tre pass i veckan. Kanske man kör samma runda, nio kilometer eller vad det kan vara. Och det är väl kanon så men om man vill utvecklas mer så krävs det att man kommer lite ur den här bekvämlighetszonen och får lite mer fart. För det behöver inte vara så mycket egentligen kanske, men några minuter i alla fall i, i en högre fart så man pressar sig lite extra och gärna kör intervaller som är väldigt effektivt för att om du ska springa milen då, så är det ju toppen och köra lite, kanske några intervaller och sånt där som så man älskar ja. hand när du väl har kommit igång lite ja. mer också. Det låter bra. Jag, min kollega Fredrik Sandgren, mm. vet vem han är va? Ja. ja. Han sitter i sin trädgård på helgerna och så är det väldigt många som springer förbi där. Ja. Och han tycker det är så kul för att alla har så olika springstil. Ja, ja. Spelar det någon roll hur man springer eller kan man bara man kommer framåt? Till alltså, vissa så funkar det men det, det är klart när man vill utvecklas så blir det riktigt bra. Så, så det, det, då gäller det att även tänka på tekniken. Det, det är ju lite hållningen som inte sjunker ihop, då blir det ju också jobbigare. Att om man steget blir för tungt med, så att man försöker hålla upp lite hållningen och ganska lätta steg. Liksom så. Eh, ha lite en armrytm med, det finns en hel del att jobba på där också. så att man Då blir det ju lättare med löpningen. Det, man ser ju det en del som verkligen det ser ju ut väldigt mycket jobbigare ut. Det då, ser om man väldigt tungt ut för vissa. Ja, det är väl precis som man det ser. det gör du det är nog för mig olika. med. Ja, nej, det, sen, så det är ju lite också klart en vana och uh, krävs väl sina pass när man kommer in i det. Men att man, det går nog, uh, ja, att man väl får upp steget lite, liksom, inte sjunker ihop för mycket då blir det tuffare. Så hållningen ska jag tänka på då? Mm, hållningen, mm. lite där, rytmen i det. Att man ja. jobbar sig framåt ändå. Liksom, och lite lutning framåt. Ja, men jag har nog det här nu. Nu kanske mm, ja, vi kan prova på en gång klående. till. Mm. Ja. Vad ska du göra nu idag då? Ska du ut och springa någonting? Eh, ja, jag körde ett morgonpassar innan faktiskt på cross-training. Nu när man varit lite skadad så får ja. man variera lite. Så vi se se vad det blir för mer pass. Men sen nu ska jag... Eh, till är och att jobba här då med tennisen. Ja. Nu har vi precis haft varit läger i Båsta med i i Långhelgen. Men det är bara att köra på här nu som är, med passen. Så är det träning här eh, tre till åtta i kvällar. Så det... Ja, det var ja. långt. Ja, vi kör några timmar i sträck där <laughs> på banan. Men det är, ju, det är ju en fin tid nu som tränare ändå. När man får vara ute och coacha. Det är ibland det bästa liksom här de här månaderna. Så det, det, det får man ju gilla. Ja, det förstår jag. Ja, det förstår jag. Nej, men det var nog allt för idag, tror jag. Ja. Tack så jättemycket för att du ville komma och prata lite löpning med mig. Tack så mycket för att jag fick gå med här. Jättetrevligt. Ja. Och du får ha en bra dag. Ja, detsamma. <laughs>